Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад де Труцинко. Розділ 21. в кошарі. Записка. У другій половині дня, в неділю, десь за добу до тому, як Габріель Оу кинув доглядати отару, наймети Джозеф Пурграс, Метю Мун, Фрей і ще кілька людей прибігли похапцем до будинку господині Верхньої ферми. Що сталося? запитала вона, зустрівши їх біля ганку і переставши натягувати тісну рукавичку, що вимагала, мабуть, великих зусиль, бо вона ж губи стиснула. Їй пора було йти до церкви. «Шістдесят!» – задихаючись крикнув Джозеф Пургрес. «Сімдесят!» – накинув Мун. «П'ятдесят дев'ять!» – поправив чоловік Сьюзен Толл. «Вівці з кошари вирвалися!» – сказав Фрей. «На конюшину в луку!» – підхопив Толл. «На молоду конюшину!» – сказав Мон. «На конюшину!» – простогнав Джозеф Пурграс. «Здуло їх, панно, геть здуло!» – пояснив Генрі Фрей. «Це вже як водиться!» – підтвердив Джозеф. «Пропадуть усі, якщо їх зараз таки не зігнати і не вилікувати!» – сказав Тол. Джозеф так засмутився, що по всьому його обличчю пролягли глибокі борозни і складки. У Фрея, а все чоло укрилося мережею зморшок що йшли вздовж і впоперек, немов пруття садових град. Лейбентол стиснув губи й оличе в нього, наче закам'яніло. У метю відвисла нижня щелепа, а очі так і бігали, наче їх смикали середини якась сила. «Егеж!» – заговорив Джозеф. «Сиджу, це я собі вдома. Тільки навзяв біблію послання до ефесян пошукати. А сам думаю, крім корентян і слунян у моєму подертому заповіті, мабуть, не лишилося нічого». «Дивлюся, коли ж біжить Генері! Джозефе, каже, вівці конюшиною об'їлися!» Убачив би в такі хвилини думка Миттєо втілювалася в слово, а слово переходило в крик. Тим більше, що вона ще не зовсім заспокоїлася після того, як Габріель Оук своїми повчаннями вивів її з себе. «Досить! припиніть, От йолопий!» – крикнула вона, і ж бурнувши вперед покій свою парасольку і молитовника, кинулася бігом туди, де сталося лихо. «Ідуть до мене замість відразу зігнати овець! Ото дурні!» Всі наймити кинулися за нею на конюшину луку. Джозеф на півдорозі відстав і втомлено на землю, наче вже геть доконало його це життя, що день у день стає нестерпнішим. Пожвавішавши, як завжди, від її присутності, всі швидко розсипалися по полю і оточили постраждалих овець. Велика частина з них уже лежала на траві, і їх неможливо було змусити підвестися. Їх перенесли на руках, а інших перегнали на сусіднє поле. Тут за кілька хвилин звалилося ще декілька овець, в такому ж безпорадному і тяжкому стані, як і інші. Убачи без серця розривалося від жалю, так боляче було дивитися, як найкращі вівці її першої молодої отари корчаться в судомах. Роздуті, наче вітром, і бряклі. У бгатьох на губах виступила піна, вони дихали часто і уривчасто, і животи у всіх страшенно здулися. «Ох, що ж мені робити? Що робити?» Безпорадно повторювала Батшеба. тварини твариниці твариниці-вівці! Завжди з ними щось коїться! Я в житті не бачила жодної отари, з якої за рік чогось би не сталося!» «Є один спосіб, тільки він може їх урятувати», – сказав Тол. «Який? Який? Ну скажіть!» «Їм треба проколоти черево такою штукою, вона для того і пристосована!» «Ви можна це зробити? Чи я?» Ні, панно, ні, нам ні вам, ні нам, ні вам цього не зуміти. Треба знати, де проколоти. Кольнеш трохи рівіше або правіше, потрапиш не туди і заколеш вівцю, навіть вічарі цього не вміють. Значить, вони так і загинуть, сказала вона квалим голосом. Є тільки один чоловік у нас тут, він це може зробити, сказав Джозеф. Якби він був тут, він би усіх підняв. Хто це? Негайно пошліть по нього. «Вівчар Оук», – сказав Метю. «Цей на всі руки майстер». «Це правда», – підтвердив Джозеф. «Правильно, тільки він і може», – підтакнув Лейбентол. «Як ви смієте називати це ім'я моїй присутності?» – обурилася Бачеба. «Я ж вам сказала, що ви не заїкалися про нього, якщо хочете лишитися у мене». «Ах», – вигукнула вона, зрадівши. «Фермер Болдвуд, ось то повинен вміти». «Ні, пано, сказав Меттю. «То днями дві з його добірних овець об'їлися вики. То з ними те й саме було, що і з цими. То він верхівця послав до Геба. Геб їх і врятував. Правда, у фермера Болдвода є така штука, якою колють. Така собі порожниста трубка з яголкою всередині». «Правду, я кажу, Джозефе?» «Правду, це порожниста трубка», – підтвердив Джозеф. «Еге ж! А вже ж. Той, це, той це інструмент». Задумала в Генрі Фрейзне з вручністю східного мудреця, якого не бентежить плен часу. «То що ж ви стоїте тут, тато вчете, вашій авжежі, правда?» – вибухнула Батшаба. «Негайно йдіть і приведіть кого-небудь рятувати овець!» Вони розглубно розбралися, щоб привести того, не знати кого. За одну-дві хвилини всі зникли за ворітьми. А бачаба лишилася на один з ізотарою, що пропадала в неї на очах. «Ні за що не пішли по нього, ні за що!» Рішуче сказала вона. Одна з овець забилася в болісних судомах, витягнулася і високо підстрибнула, а потім упала додолу і більше не рухалася. Батшаба підбігла до неї, вівця була мертва. «Ой, що ж мені робити? Що робити?» – застогнала батшаба, заламуючи руки. «Я не хочу посилати по нього, не буду!» Найенергійніші вигуки, що виражають якийсь намір, не завжди збігаються з твердістю прийнятого рішення. Крізь ні не хочу, бачи би проривалося, так доведеться. Вона вийшла за ворота, слідом за неї метами, і помахала рукою тому, хто стояв ближче. Це виявився Лейбан. «Де живе Оук?» «У гнізді, в хатині по той бік долини». «Беріть гніду кобилу і скачіть туди!» «Скажіть, що він негайно був тут!» «Що я так звеліла?» Толк кинувся вгору на вигін і за хвилю вже мчав на гнідій кобилі. Без сідла, без вуздички. Вхопившись, обіруч за мотузку, накинуту їй на шию і рудуючи нею намість поводів. Він швидко зменшувався, спускаючись по схилу. Наймити повернулися на пасовисько і почали розтирати нещасних тварин, намагаючись хоч якось полегшити їхні страждання, але це не допомагало. Бачаба ходила туди-сюди. Кінь уже мчав назад, ось він уже спустився з пагорба. Бачаба сподівалася, що в Лейбана вистачить глузду додати Габріелю кобилу, а самому повернутися пішки. Вершник наближався. Це був Тол. «Ох, яка тупість!» – вигукнула Батшеба. «Габріелі ніде не було видно. Може, він уже зовсім виїхав з наших країв?» – сказала вона. Тол заїхав у ворота і зіскочив коня з трагічним виглядом Мортуна після битви у Шрузбері. «Ну?» – спитала Батшеба, не допускаючи думки, що її усний наказ міг не справити ніякого впливу. «Він каже, за перебірки Бог дає видерки!» – відповів Лейбен. «Що?» – перепитала юна фермерка, вибалушивши очі і мало не задихаючись від обурення. Джозеф Пурграс позадкував на кілька кроків і поспішно сховався за тим. «Він каже, що не прийде, поки ви його не пропросите так як слід, увічливо, як воно личить, коли звертаються по допомогу». О. це його відповідь! Звідки у нього такі манери? Хто я йому? Що він сміє так до мене звертатися?» Що я стала просити чоловіка, який сам прийшов до мене прохати роботи? Ще одна вівця підстрибнула і впала мертва. Наймити стояли пригнічені та, здавалося, не наважувалися висловити свою думку. Бетшби відвернулася. Сльози застилали її очі. Сама ж вона довела до цього своєю гордістю і запальністю. І всі це розуміють. Вона гірко розридалася на очах у всіх. Вона вже й не намагалася стриматися. «Я б на вашому місці, пану, не став через це плакати», – співчутливо сказав Вільям Смолбері. «Чому вам не попросити його м'якше? Клянувся, він тоді прийде. Якщо з ним по-доброму, він завжди допоможе». Бача ба погамувала образу і втерла очі. «Це гидко і жорстоко так чинити зі мною!» «Так, гидко і жорстоко!» – прошепотіла вона. «І він просто змушує мене! Сама б я ніколи цього не зробила! Толе, ходімо зі мною!» І після цього принизливого зізнання, такого негідного солідної господині, вона пішла додому, а за нею по п'ятах тол. Прийшовши до кімнати, вона сіла за стіл і написала записку «Чемно, хоч і поспіхом». Потім перечитала її, перш ніж згорнути, приписала внизу «Не кидайте мене Габрієлю». Вона трохи почервоніла, складаючи записку, і закусила губу, немов забороняючи собі думати про те, що робить. Записка з тим самим гінцем, що й усне доручення. Батча балишалася вдома чекати результату. За чверть години знову почувся тупід коня. Цього разу батча була не в змозі стояти і стежити. Зіпершись на стіл, за яким вона писала записку, вона заплющила очі, мов би відганяючи від себе і надію, і страх. А справи були не такі вже й безнадійні. Габріель не трохи не розгнівався на неї Такі красуні можна було вибачити ще не те. Бачиба вийшла, почувши ту підкопит, і звела очі. Між нею і небокраєм промчав верхівець, ось він під'їхав до загороди і, зіскочивши з коня, обернувся. На неї дивився Габріель. Бувають хвилини, коли очі і язик жінки кажуть геть різні речі. Бачба звела на нього вдячний погляд і сказала О, Габріелю, як могли ви вчинити зі мною так недобре? Такий ласкавий докір за своє зволікання першого разу Габріель не проміняв би ни на які інші слова. Навіть якби вона похвалила його за те, що він виявив таку готовність зараз. Він щось бентежно пробормотів і подався до обори. А вона вже встигла прочитати в його очах, яка фраза в її записці змусила його примчати. Вона пішла за ним на луку. Габріель уже стояв поміж міжовець. Він скинув куртку, закасав рукави і витягнув з кишені рятувальний прилад. Це була невелика трубка, через яку проходила рухома голка. Габріель почав орудувати нею, і з притністю досвідченого хірурга він проводив рукою по лівому боці вівці і, намацавши потрібну точку, проколював голкою шкіру і стінку шлунка, і швидко висмікував голку, не віднімаючи трубки. Гази струменем виривалися з трубки з такою силою, що загасили б свічку. Кажуть, полегшення після муки в перші хвилини – справжнє блаженство, і в цьому можна було зараз переконатися на власні очі, дивлячись на цих бідолашних овець. 49 операцій було здійснено успішно. В одному випадку, оскільки вівця вже конали і діяти треба було хутко, Габріль потрапив голкою не туди, куди слід було. Викол виявився смертельним і відразу поклав край мукам нещасний вівці. Чотири вівці загинули до його приходу, а три обійшлися без операції. Загальна кількість овець, що потрапили в смертельну халепу, була 57. Коли натхненний любов'ю вівчар скінчив трудитися, бачоба підійшла до нього і глянула йому вічі. «Габріелю, ви залишитеся в мене?» – запитала вона, з ваблого усміхаючись і в очікуванні відповіді навіть не стулила губ, знаючи, що вони знову розімкнуться в усмішці. «Залишуся», – сказав Габріель. І вона знову всміхнулася.